Din båt stack till sjös Och jag kysste din mann i gången Kom igen, jag dig vad Jag ska vänta evighet på dig Ja du vet ganska väl Att du då med för alltid tog fången Och jag ber varje kväll att du än ska tänka på mig kring det små husen i gränderna vid hamnen sjöng vinden till avskyd sin sång mm. Jag minns din när du tryckte mig i pannen På dig jag tänker när kvällen blir Och där gläns en tår Nu i min dröm kan jag se hur vid vatten du står Bland de små husen i gränderna vid hamnen När genom dimman du närmar dig land En tysk visa får svensk text av Gunilla Sandberg och heter då Kring de små husen i gränderna, och det är Ulla Billqvist, den svenska beredskapens egen sångmö, som sjunger den. Det är damerna som bär upp litteraturen i bokcirklar, och i slutet av året har cirklarnas antal ökat, och säkert läser man Erik Lindegrens Mannen utan väg, 40 sonetter som får in ett nytt poetiskt språk i svenskan. Hjalmar Gullberg ger ut fem konbröd och två fiskar, och Jan Fridegård fortsätter sin serie om Lars Hård med Här är min hand. Den första januari undertecknar i Washington 26 stater en pakt där de förbinder sig att inte sluta någon separat fred med axelmakterna. Zionistledaren David Ben-Gurion förklarar i New York att en judisk stat måste bildas i Palestina efter kriget. Judarnas osäkra situation kräver att det bildas en egen judisk stat, säger Ben-Gurion. I sydostasien har de japanska trupperna stora framgångar och ärövrar bland annat Singapore och Burma. Men i juni lider japanerna ett stort nederlag mot amerikanerna i flott och flygslaget vid Midwayöarna i Stilla Havet. Det är det första sjöslag i krigshistorien där besättningarna på de stridande fartygen inte ser varandra. Striden förs huvudsakligen med hangarfartygens flygplan. Efter segel vid Midway behåller amerikanerna i fortsättningen initiativet i stilla havskriget.